Hej på er, Premier League-podden. Härligt att få ge er en del av min karriär i detta quiz. Mitt liv, ja det startade som den sista brännan inför vintern november 1984 i staden som floden Amstel rinner igenom. Min pappa, Jerry, han var precis som jag landslagsman så det är en stolt tradition jag för vidare till mina två barn. För er som följer Premier League så är det ju kul att berätta att jag har fått lyfta den anrika trofén och vinna ligan. Och alla som följer den ligan vet ju att antal lag minskade drastiskt som jag då kan ha representerat. För det var bara i ett lag i England som jag var i när jag väl var där. Under min karriär så har ett av mina smeknamn varit The Destroyer. Dessutom delar ju en namn med en person som anses vara en av världens farligaste. Det får ni på tio. Världens farligaste. Det är namn. Kan vi tänka till? Vi tycker. Jag. Ja. Eh. Oj, oj, oj. – Chansar och Ja, Jag måste ju nästan chansa. – Måste du? – 84. Ja. – Ja, men... Äh, – <laughs> Jag vet jag som sitter värre. – Jaha, vad Jag gör chansar. Jag, jag, jag brukar alltid chansa på tio. Ja, – Du tycker att du alltid gör det, men det är, du gör det kanske var tionde gång. – ja, Är det så? – Ja, i snitt. – Det här med farliga... Det – här, det här, det här, det här, Ja, ja, jag ska, ja. ja. – Ska jag chansa? – Ja, jag, skit med livet. Gör som du vill. Ja, men då har jag chansat Ja, bra. på 10 ja. poäng. Bra. Tack för det att du bekräftade. det. Ja. Åtta poäng. Som jag sa är jag landslagsman och jag har hunnit med i hela 80 kamper nu. Jag har varit i fyra länder som klubbspelare, varav Tyskland blev mitt andra land. Jag var då i Hamburg mellan 2006 och 2009 tillsammans med Vincent Company, som faktiskt kom till Hamburg 2006 från Anderlecht. Min karriär fortsatte rakt uppåt och, de, och den skulle leda mig till The Smiths hemstad i England. Där delade jag omklädningsrum med Petro och tillsammans blev vi femma det året. Men det skulle ju bli en titel senare även för mig i England. Min gissning, jag blir inte klokare av åtta så jag är nöjd att jag gissade på tio. Ja, fan. i mitt huvud så tänkte jag att Per kanske skulle chansat på tio i den här. Nej, det... ja, jag är så ja, fan, Det här är så ångest just nu. Är ni redo för sex? Ja, jag är redo för sex. Det alltid. alltid Under... Alltid redo. Det behöver du inte fråga. Det här. Nej, Nej, ja, bra. Under mitt första år som professionell 2002 spelade jag med den största av dem alla, slatan Ibrahimovic. Vi hade ett mycket bra lag och jag gjorde mål mot Arsenal på bortaplan. Per. Mm, en sexare. Men du behöver ju inte gnälla, du kör alltid på firen. Jo, men vad fan jag är så jävla borta så jag vill inte bara sätta vägen. Ja, Arsenal Nej. hade ju ett hyggligt gäng på den tiden. Vi var ett mycket internationellt lag med profiler som Christian Kivo och Maxwell. Och dessutom väldigt välmeriterade inhemska spelare. Trots det så blev jag årets spelare. Jag är en spelare som berör och det är väldigt många som nog tyckte att jag skulle lämna planen 11 juli 2010. Förmodligen alla utom domaren faktiskt. Jag har så rätt. Ja. Hur fan? Nej, tyst nu. Sluta stör. Vi går vidare på fyra, för du ska göra nåt gissa på sex. Fan tänkte jag nu. Jag vann Premier League i en av de allra finaste klubbarna. I alla fall, om man sitter på facit, så glömmer vi tycka så. Nu ja. spelar jag i en annan anrik djävulsk förening. Där stannar vi på fyra. Ja, vänta, där ställer du till det nu. Fan. Det är så mycket info i den här Vemdärs nu. Så... Ja, jag har chansar där alltså. Ja. För två poäng. Jag föddes som sagt nästan som Winterburn som förresten i pelpodden Crystal Palace egen utnämnda smeknamn efter ja, att deras spelstil påminner om varandra Men att ge Svensson ett smeknamn från en elitspelare det kan ju inte vara kul för den personen Det är ingen hyllning i alla fall Jag spelar under Jutes och Mancini <skratt> i Man City och blev en stor ikon i laget Jag är en spelare som man gärna har med sig och inte emot sig Fråga bara Sergio Alonso om det dobbar han fick i bröstet av mig en varm sommarkväll 2010. Vem är jag, Jürgen Söderberg? Men han hade du gissat ens. Ja, ja, han, han, han, jag det. Du, jag, jag, jag är på 10 poäng svarade jag Nigel De Jong. Ja, sen sjukt. Ja. Sex ja, jag vet inte vad mer när tävlingen När jag tittar vad jag har skrivit ner så stämmer inte hälften av det namnet skrivet. Jag, jag, jag fastnar på fanderfart der varför jag låste upp den på Hamburg. Ja, han var där också samtidigt. Jag tog materazzi tror jag. <laughs> materazzi City Ja, Jag vet inte, jag, jag är så jävla vilsen också Så att jag var helt... ja. var är det där var, var det Kim som du tog det på, eller? Det var Materazzi Nej, alltså, i England Det är med Amstel eh, Holland mm. Vann Premier League ett lag bara ja. Född 84 Då började jag koppla ihop lite Någ, Holländare Nej, som har. Va? Och då var det City varenda jag tänkte på då, Den hållande För det är inga andra riktigt som har vunnit Som har bara spelat en klubb och vunnit Jag ska I... plocka upp några av ledtrådarna Det ena var ju, mitt liv startade som den sista brännan inför vintern Och då tänkte jag att någon skulle bara tänka på Vad det där betyder, Winterburn okay. Nigel, samma <här> <här> <här> Men herregud det där var hans ens <här> Men den är världens taligaste människa Ja, Kim Jong. Ja, Jong In. <laughs> <laughs> Det var en jättebra led tyckte <laughs> ja, okay, okay. <laughs> De hemstad, ja, jag. Det ja, hemstad Manchester. sen hade vi ju Petrov som spelar vänsterrytter ja. ja. vänsterytter. ganska mycket sitter var väldigt bra det året. Det var en på typ nu så världsförsökte namn tänkt så här. Vad för knark Carlos? Carlos TVS. <laughs> var Tyskland? Nej. Ja, Nej. Nej, fan. Det här är bara så Nej. ångest. Nu vet jag att jag är så trött verkligen det för att för jag Jag hade någon sån där tanke på att du skulle ta den där. Kanske om du skulle snappa upp det där med vinterbrännan. Men... Nej, fan bra, Jörg. Det var något. Ja, det är, det här är, klart. Oh, fan, det är tio, många tio poäng på mig i året. Ja, men det är ganska mycket nollor. Alltså, det, är det är det som är problemet. Ja, nu ska vi gå in och prata om eh, våran fokusmatch och alldeles strax ska vi också ringa upp Fabian.